To Bož bit nam jače, što ćemo, nema nas mnogo, aj združi se sa inovjernima, pa da preživimo. Ne, braću se sese, našu vjeru čuvaju naši svetitelji. Jeliko mučenici, Đurđev dan čuva vjeru, Mitrov dan, dan, Savin dan, I mnogi drugi svetitelji iz našega roda i uopšte iz naše sveštene istorije, naše svete vjere, oni su nosioci i čuvari vjera. A oni, braćo i sestre, brinu. Oni nadgledaju. Oni i dan danas pomažu, intervenišu, gdje god je potrebno. I ovim praznikom sveti Nikovaj o nas pozivao Vjera je, odnosno oči naše, je oči našeg naroda, braće i sestre, jesu u vjeru. Vjera pravoslavna, to su oči ovoga naroda. Ako od ovoga naroda oduzmeš vjeru pravoslavnu, ti si oči izvadio. I on više ništa ne zna. Pogajte i ovdje na ovim prostorima. Kome god je vjera oduzeta, pogajte šta radi Na majku na srću, na majku crkvu na srću, ne vide ništa. Na srću na svoje pastire. Pastir ga poziva, a on misli kurjak u rujiče. Boži poslanici, a oni ih nazivaju satanom. Narod, ovaj narod, bez vjere ne vidi. Kako i pjesnik nazva ovaj praznik, ovu vjeru očinjim vidom. Ta vjera i to viđenje ono se čuva, braće i sestre, čuva u lukama naših svetite, te oči naše, Čuva naš sveti Nikolaj. Mjerojkijski, a čuva i njegov imenjak, Žički Nikolaj. Ništa manji od Nikolaja Mjerojkijskog. Čuva i naš sveti Saba. Čuva i naši pećki svetitelj. Čuva i ostroški čudotvorac Saba i cvetinski čudotvorac, i svi naši čudotvorci, čuva i naš sveti Stefan Dečanski, enoga tamo na Kosovu, sila, nepokolebljiv, iznad svih dešavanja, progaznih, stoji sjedinjen sa vječnim Bogom, bogat Bogom, živi u izobi. I drugi koji tamo dolaze, a ne pripadaju crkvi našoj, dolaze braći i sestre, pa gledaju, pa videju oni čoveče, izobi. Ide bogatstvo, ide carski nivo, ali problem je u tome to mnogi od nas to ne vide. Govorim o tome što se mnogima danas tokom ovih dana oči vade i sve to što bude собрано na tim saborištim novogodišnjim sve vam je to obračeno i sese se izvađenim očima. Kogd proslavljate praznike, on ništa ne vidi. Njemu su oči izvađene. On Ne može da vidi onoga koji dolazi. Svega nekoliko dana posle novogodišnje igre, posle tog novogodišnjeg masakra, dolazi onaj koji donosi, koji jeste i koji donosi život u izobilju. Ali oni ga ne vide. Zato je veliki blagoslov. I premudro je to ustrojeno da u toku božićnog posta imamo i susret ove vrste i sa ovakvom veličinom kako je sveti Nikolaj Mirovikijski. Jer u susretu sa njim, braću i sestre, ako je on provučen kroz bogosluženje Mi moramo dobiti informaciju. Pa zar je nismo dobili? Evo večeras na Bdeniju, u čas svetoga Nikolaja, šta dobismo? Dobismo riči gospodnje. Pa to je učitelj crkve. Šta on sa treba ovdje nešto da ti priča? a ne pada mu na pamet. On će da te dovede i da će ti najbolje. Da ti privući te svojim imenom, ali da će ti da čuješ riječ Božju. Evo kaže, aj zajedno da ga čujemo. Ja sam vrata. A sveti nikoga kaže, čuješ ga? On. To su ti ta vrata koja tražiš. Kroz njih prođi i život ćeš naći. Bašu ćeš naći. On je došao radi toga. Čuješ li kako kaže, ja dođo. A naš odakle dolazi, kaže sveti Nikola. Dolazi iz vječnosti. Rođen od oca, od vječnoga oca, rođen. I po prirodi jednak oca. I to što je ovdje s nama, što je u Vitvejemu, što je u Jerusalimu, To nemoj da te zbunjuš, što je u vremenu, što je u prostoru, to nemoj da te zbunjuje. To što je u pelenama, nemoj da te koleba, to ti je vječni Bog. A on dolazi, došao je, da bi ti imao život u izobilju. A ja, ako sam ti nejasan, Kao svetitelj, ja sam ti samo njegov poslanik. Ja sam tu da bi te njemu privel. I tu sam jer on poslao da ti objavim njega koji je tu, koji je došao, da te naučem, da ti pomognem. Da ti oči vratim, to jest vjeri da te privedem, jer samo vjerom pravoslavnom, čistom, svetootačkom vjerom, samo dioptrijom simbola vjere možeš Boga da vidiš. Sa je braći se sese Sveti Nikolaj bio jedan od učesnika čuvenog Nikejskog sabora, prvog vaseljenskog sabora na kome je u obličen simbol vjere koji do dana današnjeg ispovjedamo vjeruje mu jednoga Boga Otca Sveti Nikola je učestvao u njemu čuvali su vid braći i sest i tudi optriju blagodatnu evo crkva prenosi i donosi i nudi svima nam i kogod gleda kroz simbol vjere to je kogod vjeruje na taj način On, Bog, ga vidi. On ga vidi prisutno u crkvi. Ne u bilo kojoj crkvi, nego u crkvi svetih otaca, u apostolskoj crkvi. Prava crkva se vidi i po odnosu prema svetiteljima, a posebno prema svetom Nikolaju. Pravi narod se vidi po odnosu prema crkvi i prema svetiteljima. I naš narod ima velike potencijale, jer naš narod ljubi svetitelje. Nažalost, nekad ih voli više nego gospoda, ali tu postoji neka mogućnost, došlo je do greške u, u komunikaciji, sve se to da popraviti, ispraviti, dovesti u redu, u poredak. A svetitelji su tu da pomognu zato ovim praznikom, braćo i sestre, nama se zaista mnogo nudi. Veliki je ovo događaj, veliko je ovo ime, veliki je ovo trenutak, velike su ovo mogućnosti, jer nama kroz ovaj praznik, ako mu pristupimo kako valja, može vid da se vrati, mogu oči izvađene da nam se vrate, može vjera da se vrati, U naše srce, u naše umove, u našu volju. I da progledamo, braći sestre, i da vidimo našu crkvu, majku, da vidimo našega gospoda Isusa Hrista. Da vidimo život koji nam je donio u izobilju. Da vidimo sve one svete hramove, sve one svete oltare sve one svete žrtvenike, sve one svete i časne trpeze, kojima se broja ne zna, da vidimo sve one svete liturgije koje se služaju, da vidimo sve one putire ispunjene životom, pored kojih smo prolazili godinama, ne zastavši, ne u, ušavši, ne okusivši, a lako progledavši vjerom, da vidimo, braće i sestre, zaista da progledamo kao narod da progleda. U gradovima da se vrati blagodatna struja, po selima naroda progleda. Svet ovaj praznik nudi, sveti Nikolaj, A pa sve to može, braću i sestre. Ako je mogao našem velikom Stefanu Dečanskom, što ne bi mogao meni i tebi? Što ne bi mogao svima nam, svom našem narodu, od velikih ljudi, od vođa ovoga naroda, do djece, do omladine, može sveti Nikolaj. Pri tom, on uopšte nije sam, to je čitav sabor svetitelja, braći i sveske. To su sile nebeske. Ađe su angeli Boži, ađe je pokrov presvete bogorodice, ađe je ljubav svete trojice. Našo je samo da pažnju, braći i sveske, kao slobodni, jer gospod našu slobodu neće narušavati da kao slobodni priđe I evo, na ovaj način, kroz crkvu, ne bilo kako, ne može sveti Nikola da se praznuje samo na trpezanu, u jelu i piću. Biće i toga, i bit i toga u izobilju, braći i sest, ali prvo da se počne onako kako treba, da se ispoštoje poredak. Prvo, bogosluženje. Prvo, prvo, svetom liturgijom, pa onda sve dalje i po redu. Prvo obraćujem sestru duhom, pa onda dušom, pa tek onda tijelom. Eto neka bi dao, gospod, da evo večeras i sjutra u zajednici, u crkvi, sa našim Svetim Nikolajem obnovimo, braćo i sestre, naš vid i da oni koji su slijepi, kojima su oče izvađene pogrešnim vaspitanjem, pristupivši svetom Nikolaju kao arhijereju, kao episkopu, kao svetom ocu, kao apostolu crkve, kao poslaniku ovopločenoga Boga, ono kako je došo život da da tako je tako mu pristupivši da primimo vid pod njega to jest čistu vjeru apostovsku i da njome i gledamo istinu Boga i da ga na pravi način proslavljamo kao Oca i Sina i Sveto Duha zajedno sa svetim nikogojim i sa svim svetima. Аминь. Боже, дај.